«Мабуть, і я збиратимось», – вирішив Сергійко. «Ти як гадаєш, отісадко? Зелений пухнастик усміхнувся, і його очка засяяли, мов, два маленькі ліхтарики. «Друже Клаю!» – зрадів Сергійко. «Ти на зв'язку! Як там справи в отісі?» «Дякую, друже Сергію! Отіс передає тобі вітання і вдячність за допомогу!» Хлопчики так захопилися спілкуванням, наче не бачилися, чи не чулися, сто років. Сергійко показав своєму новому приятелю колекцію марок, яку починав збирати його тато, ще будучи хлопчаком. А потім же й Сергійко продовжив. Сторінка 142. Таким чином відчуваючи зв'язок з рідною людиною, яку раніше жодного разу не бачив. Клай розповів про разючі зміни, що відбуваються в Отісі, та показав свою кімнату. Його мама, на жаль, іще не знайшлася. Але люди, яких Вудку помало виводила зі стану гіпнотичної залежності від тиранії Груміядза, один за одним поверталися до своїх домівок. Отож ні Клай, ні його тато та тітка надії не втрачали. «Я вже записався до бібліотеки», Радісно повідомив Клай. Він показав Сергійкові вже знайому книгу. «Бачиш? Це ті самі откровення дідуха Воролота. Відсканою і надішлю тобі. Ти ж хотів прочитати». Два підлітки з паралельних світів запросто спілкувалися з допомогою своїх міні-роботів, обговорюючи звичайні житейські справи. «Поглянь на все, це хтось сторонній?» Йому б і на думку не спало, що саме оці діти щойно врятували цілий світ, який мало не знищили зарозумілі дорослі. «Піду, ну, трохи посплю», – вирішив Сергійко, коли оченята та вимкнулися, і зв'язок із клаєм було завершено. «До школи я вже й так запізнився, годинку-другу здрівну, а там вже й тато зі Сніжаною проїдуть». Епілог. «Повчимо уроки і за дві години зустрічаємося на нашому місці», – запропонувала Марися, заходячи до своєї квартири. «За одно і песиків вигуляємо», – додала Сніжана. Діти повернулися зі школи. Джері радісно облизав по черзі обох, виляючи хвостом. Сніжана швидко звикла до нової родини, не мов тут і жила. Ще б пак, у цьому домі панувала любов, а в такому товаристві будь-яка добра душа відразу починає почуватися, як риба в воді. Мамина кімната тепер стала сніжаниною, а батьки облаштувалися у вітальні. Сторінка 143 «О, мамо, ти вдома!» – здивувався Сергійко. «Діти!» – сяючи від щастя, промовила мама. На вас чекає дуже приємний сюрприз. Заінтриговані таким вступом Сніжана із Сергійком швиденько перевзулися і поспішили у слід за мамою до вітальні. Поруч із канапою, що віднедавна слугувала спальним ліжком для батьків, стояло маленьке дитяче ліжечко, а на руках у тата засинало немовлятко. «Мамо, тату!» Вголоса, щоб не налякати малюка, здивовано промовив Сергійко. Я, звичайно, давно мріяв про братика та сестричку, але ж так швидко не буває. Сніжана завмерла на порозі, мов зачарована, не відриваючи погляду від дитинки. Мама підійшла до неї і лагідно обійняла за плечі. Сьогодні дуже щасливий день для нас усіх. Тремтячим від хвилювання голосом сказала вона. Сніжано, нумо сміливіше підійди до свого ріднесенького братика. Я ж бачу, що ти відчула в ньому маленьку рідну душу. Нічого не тямлячи, Сергійко здивовано спостерігав, як сніжана підійшла до тата і притулилася щічкою до немовлятка. Він живий? Не приховуючи радості, запитала дівчинка. «Та ти ж бачиш?» – кивнула мама. Їй важко було говорити, але вона продовжила. Ми з татом вирішили дізнатися подробиці загибелі твоїх батьків. Не хотіли нічого наперед розповідати, поки не довели справу до кінця. Формальних перешкод було чимало, але зараз то вже в минулому». Нам вдалося дізнатися, що під час аварії мама і тато Сніжани загинули відразу.